Ось він, хозарський Тархан Іхуда, відсапуючи, скинув Петрона до послів. Це його військо тримає сугдеїв в облозі. Навіщо? Аскетичне обличчя Мефодія стало суворим. Навіщо стільки крові лється? Іхуда зіркнув сюди, туди, ніби шукав десь там відповіді. Не діставши ні звідки підмоги, благально подивився на херсонеського стратега. Мовляв, усім відомо, що сугдея здавна була підвладна хозарії, а потім вийшла з покори. «У Сугдеї живуть хозари?» – прискіпливо запитав молодший із послів Костянтин. «Ні, там живуть ромеї», – мусив з них знатися Тархан. «І слов'яни. Усім править тепер Хрусич, який повоював Сугдею, Фулу та інші гради. Він усіх повернув тепер до поганських богів. Але ж тут стоять християнські храми», – обурився Петрона. «Бравлин давно навернений на стезю істини християнської віри, я це знаю, це зробив митрополит Філарет». «Ге-ге, то було», – не змовчав Єхуда. «Тепер сухдейці кладуть треба старому дубу і вепрячим іклам, а не вашому Богу. Тепер вони уже не християни і не жадають ніякої підмоги від християнського царя. Наша віра і наш цар Каган милостиві, вони кажуть». Хай кожне племя і кожен народ вірує у свого Бога, але підкоряються тільки Кагану. А саудеті вже двадцять літ, як не платять данини. Слухаючи це, Костянтин філософ розхилювався. Лице його взялося плямами. Почав швидко перебирати на своїх грудях золоті кружальця в рижиці, з якої звисав невеличкий хрестик. Він став обмацувати той хрестик, наче перевіряв його справжність. Двадцять літ. Чада людські упали у гріх невіри. Віддали себе на поталу розтлицелям духу великого, хоча й мовлено було «Не ступай на стезю нечистивих і не ходи по путі злих». Їхній путь веде в пітьму. Мусимо поспішити до них, брати. Костянтин ладен був бігти до Сухдеї. Треба показати їм шлях істинної віри. Веди до них, Петроно. «Вони не пустять нас, отче». Військо Тархана обложило град звідусюди. Він ось Тархан не відпустить, доки не візьме боргів. Я пропущу вас, згодився худа, тільки з однією умовою, якщо сухдейці віддадуть Данину за всі роки. Нехай і так, але мусимо знати, чи Тархан після цього відступить від града, втрутився Мефодій. Колишній правитель Славинської землі у далекій своїй Македонії він завжди умів дивитися на справи поземнову. Практичніше, аніж одержимий високістю мислі і духу його брат-філософ. Він одразу розбагнув, що Тархан і Єхуда хочуть здобути перемогу найлегшим для нього шляхом через них. «Відступлюсь!» – щиро посміхнувся Тархан. «Чого бі не відступитись?» – сердито буркнув стратег, якому вже набридлася торгівля. Костянтин зірвався з місця, правою рукою далеко вперед викидав свою патерицю лівою вимахував так, ніби підгортав під себе повітря і кам'янисту мерзлу дорогу, яка вела до воріт стародавній Сугдеї. «Хто має вухо, да почує, тому хто перемагає, дам вкушати від древа життя, хто перемагає і дотримується слова мого, тому дам владу над поганеними, підбадьорював себе Костянтин. «Може, бачив перед собою сугдейців які замість того, щоб ходити до божих храмів, ходили до Старого Дуба, як колись земляки його, словенці, морави, чехи та інші славянські племена приносили жертви на требащі. За ним поспішив і Мефодій. Местевой кинувся було й собі за цими мужами. Фотій наказував йому не полишати їх ніде одних, але Костянтин різко обернувся до нього, рішуче махнув своєю патрицею, мовляв, вертай назад, і так строго зиркнув, що Местевой аж у і Єходе пішов до Конов'язі, де стояв на припоні його кінь, скочив у сідло і подався зі своїми людьми також до Града. Невдовзі Костянтин і Мефодій стукали у ворота Сухдеї, а за якусь мить вони вже були у місті. І як тільки за ними зачинилися із вуркутом ворота, Мефодій запитав озброєних городян, «Де ваша влада?» «Топарг Бравлин уже чекає на вас. Ви прийшли від Тархана?» – питали городяни. «Хто по-ромейське, хто по ромейське хто по слов'янськи. «Ми йдемо від царя Михаїла і патріарха Фотія, чада. Йдемо до вас, християни!» – окидав поглядом натовп судейців Костянтин. «Тоді ходімо». Їх вели білими чепурними вуличками по вимущених кам'яних плитах, вимитих осінніми дощами. Часом у притихлих двориках і безлистих садах озивалися кришталевим дзюркутом водограї. Часом крізь плетево-виноградних лось Проглядали мармурові статуї, білі колони, портики старовинних домів. Здавалося, що тут іще витав дух філософів, поетів, мудреців стародавньої еллади. Проминули центр Сугдеї, форум. Вийшли у долину, яку перетинало річище пересоглого потічка. Його днище було всієне каміннячем, нанесеним із гір дощовою водою. При березі серед жухлих трав і кущів стояв крислатий дуб. Увесь у сухому золотистому листі немов в кожусі. Дуб Нелень. В його стовбурі на рівні людського зросту стерчали вепрічі іікла. Костянтин зупинився, ткнув патерицею у стовбур і звернувся до Мефодія. Той тільки стинув плечима, мовляв, язичники, погане, відома річ. Подиву гідне, можливо, лише те, що поганство повернулося сюди по тому, як тут уже панували боги Олімпу, за тим Ісус Христос. Саме йому воздвигнуто білостінний храм Софії із позолоченим Христом над важкою баною. Цей край вабив і проповідників у подірах, довгих темних одяганках, перетятих золотими поясами на грудях. Щоб утвердити тут свого Бога, вони спорудили свій храм, синагогу. Наперекір усьому тому, як його заперечення, ось цей правічний дуб з вепрічими іклами – а під ним викладене з білих тесаних кам'яних брил требище, обнесене півколом невисокою також кам'яною огорожею. На требищі тліє вогонь, що у слов'ян означає споконвічний, животворний дух тепла, життя і очищення. Прозоре полум'я над ним, ніби розчинялось у промінні ясного, хоч і холодного дня, безсили у змаганні з могутнім світилом вічності. Біля вогнища стояв у білому вбранні старець, довга біла борода – Білі косми волосся до пліч – слов'янський вольф. Він в одній руці тримав сокиру, другою підкидав дрівця у вогонь. Якщо полінця не потрапляли у вогнище, їх підсовував довгим списом високий світлоокий муж, що стояв обіч. Він був у білій туніці на хутрі, гаптованій внизу золотистим гаросом. Поверх неї накинута хламида з червоного шовку, пристебнута на плечі великою срібною фібулою. Ноги у червоних шкіряних чобітках, уся постава його, а найбільше владний пильний погляд свідлоголубих очей, видавала в ньому владцю. Костянтин відразу ж і звернувся до нього, піднявши перед собою патрицю. «Князю єси могутнім володарем Сугдеї, тремтять вороги від твердості твого духу і меча, але, князю, твориш богопротивне діло». Пощо потураєш усім мерзотам поганським, пощо забув дорогу до Господина нашого Ісуса Христа, кланяйся мертвотній деревині цій, зійде гнів на тебе і на твій народ, і не буде тобі прощення за відступництво. Обумтесь, християни, поверніться у ваш храм Божий і воздайте Господу вашому покаяння. І воздайте хвалу йому. Костянтин ледь не плакав від обиди, яку завдали йому сухдейці, кланяючись ідолу безсловесному. Вірив Святий Отець, що лише Боже Слово і Віра очистять душі людські від гріха, як очищається пісок текучими водами. А ще очищають трудини в від сліпучої лжі, яка навчає угодничати, нищити удачливих і талановитих. Святе правдиве Слово піднімає честь і єдність між людьми. Вони легко тоді розривають ланцюги облуди, побивають супостатів своїх. Тож благав запально відступників. У слові істинному сила і смисл життя чолов'яческого. У слові чесному ваша перемога, християни. Усі втупилися поглядами в Костянтина. Суденця – потрібна перемога. Вони уже згодні й покаятись. І раптом на їхні трепетні душі упав голос Волхва – Слово істине у наших богів. Їхня сила передається роду людському не в слові, а в могуті живого світу. Волх хоч і був старим, але ще мав силу в голосі. Ось дуб столітній, ось страшні іклища вепра. Боги карають безсиллям тих, хто смілюється гудити знаки їхньої могуті. Хто посміє піти супроти богів пращурів, той буде проклятий ними. Костянтин ткнув патерицею в бік дуба. «А ти, княже, віруєш у силу цього дерева?» «Я...» – розгубленість майнула в його голубих очах. «Ромейський Бог Христос не заступився за мою дочку безневинне дитя, що виросло у вірі до Бога. Тому прошу нині всі добрі сили землі і небес позбавити нас, лютих хозар, захистити наші вогнища і наш білий град од руїни й гадьби. А ти можеш нас захистити?» Костянтин Худко підійшов до Бравлина. «Можу, і захищу, тільки скажи істину. Віруєш у це дерево?» – пкнув патерицей у стовбур дуба. «Я... я вірю у силу землі і неба, у них прошу сили для мого народу. Відмовися від свого кумира, коли хозари по моєму слову дадуть мир сухдеї». «Відмовлюсь, отець», – зіткнув бравлин. «Тоді бери у волха сокиру і рубай цей дуб» правлин підняв угору білясті брови, окинув зачаяний стовп, рішуче відповів, «Я не можу, сайнелень живий, як сила мого народу». «Тоді хто хоче повалити цього ідола Поганського?» закликав присутніх Мефодій. Сам підійшов до стовбура і почав вихитувати з нього вепрові Це вже було святотатство. Споглядали за цим з тяжкою, загрозливою мовчанкою, тоді Костянтин відкинув свою патерицю і підійшов до Волфа. «Дай!» – вихопив у нього Сокиру з рук. «Гріх! Гріх упаде на тебе і на твій рід! Громи спалять тебе у вічнім перуновім огні!» – закричав пронизливо Вольф. Костянтин підняв над головою Сокиру, сказав з гарячою впевненістю. «Як тільки повалимо цей дуб, слово істинної віри осінить ваші душі і прийде до вас мир» і відійде супостат від стін вашого града». Костянтин цюкнув раз, удруге, знову і знову, аж бризки дрібних трісок летіли довкола. Ніхто не зрушив з місця. і підійшов до бравлина. «Княже, без жалю скидай з душі кайдани духовного рабства, не впадай у розпач. Бог милосердний. Слухай нашої ради, віддай хозарському Тархану Данину, і він звідси забереться геть, будеш і далі вільно тут урядувати». Да нину, де взяти, голод великий у граді, забери золото й срібло у храмі Божому, за золото матимеш волю. І хозари підуть звідси, не вірив усе ще бравлин. Тархан слово, тільки віру поганську забудь, бо сказано в заповідях Божих Я Господь твій Бог, не вшановуй інших богів, окрім мене. Бог тобі допомагатиме. І Патріарх Фотій жалуватиме, як мужа великого і Константинополіс не залишить на призволяще. Бравлинові брови знову смикнулися вгору. Або Константинополь, або Хозарія, іного путів у нього не було. Сії царські посличі християнські проповідники несли з собою не лише віру в Ісуса Христа, а й заступництво могутньої Візантії від хозарського поневолення, від їхніх руйнувань, данин, принижень.